Висипав зараз із юрт, і погляди селян були спрямовані до озера, куди помчали вершники, вже прочісуючи прибережний очерет, проганяючи коней крізь широкі комуші і зарості Лозняку. І врешті дісталися, видно було до Аулу, село гори, що нахилилося пологим узбіччям до озера. Ось він! Дивіться! вигукнув хтось і всі завмерли, враз помітивши постать Асана, що видряпувався схилом гори вище і вище. Вершинки зупинились, але тільки частина продовжувала замить знову гонитву, а інша помчала довкола гори. Вони хочуть оточити його зусібіч. З одного боку, гори теж можна на неї вибратися. Це вже... Далі гори вище, і схили такі круті, що не видарися. А тут, з того боку, просто провалля. Якщо він не встигне прибігти по хребту вище, аж на ту високу гору, то все, йому кінець. Це сказав старійшина. Сивий з ріденькою брідкою. що нещодавно так шанобливо і поважно приймав гостя жіраву. А зараз здавалось, на очах постарів і змалів, згорбився. Тільки очі. Світили, як у Беркуте, Насторожено, зі стриманою силою і напругою. Воїни Касим Султана Вбралися вище і вище навздогін Асанови, Який вже помітив переслідування І поспішав, розуміючи, напевне, що йому слід якнайшвидше на нагору, Де він іще може мати сподівання та рятунок. Однак на якомусь схилі він раптом зупинився, вихопив за спини лук і послав у переслідувачів стрілу, потім ще одну. Ті прилягли за камінням. Але тільки Ноасан рушив далі, як і вони схопились на вздогін. «Не стріляють», – сказав Данило. «Отже хочуть взяти живим». Айдар мовчав. Йому одібрало мову. Не мав сили на жодне слово. Що було тут казати... Асан дібрався майже до вершини, пласкої і широкої, по якій можна було вже бігти. Звідти особливо виразно усе було видно мешканцям аулу, які спостерігали за тим, що діялось. Але тільки він опинився на вершині і побіг туди, де нижча гора змикалася з вищою. З протилежного боку гірського плеса вибігло кілька постатей – воїни Касим Султана. І він закляк на місці – Шлях було відрізано. Натовп охнув і знову завмер. Немов луна прокутилася між людей і захлинулася від жаху. Ті, що переслідували його ззаду, теж видрябувалися вже нагору. Асан вихопив лука і почав випускати стріли одна за одною. Видно було, що когось поранив а чи забив, бо упав один із переслідувачів, потім другий, потім ще один. Асан стріляв у різні боки, відходячи далі і далі. І скільки в нього було ще стріл? Не знав ніхто, але вони повинні були скінчитися. І це мало означати, що йому кінець. Переслідувачі йшли на нього вже широким півколом, розуміючи, що щитами вони якось то обороняться від його нечисленних стріл. Однак, вичікуючи, не поспішаючи, Бо хто ж хотів напоротися на стрілу, коли і так було зрозуміло, що бунтівному Акинові не втекти нікуди? Асан стріляв, спочатку пролаштувавшись за широким каменем, а потім раптом встав на повен зріст, тримаючи на поготові лук зі стрілою. Переслідувачі не стріляли. Зупинились, очікуючи. «Певне, остання стріла, – прошепотів Данило. – Все». Айдар мовчав. Асан йшов до краю скелі, трохи боком тримаючи лука, зі стрілою на поготові, і зупинився на самому краю, звідки ззаду відкривалось те камінне провалля, про яке говорив Старійщина. Від прислідувачів його віддаляло якихось ще метрів зі сто. Вони теж попідводились, але, наближаючись до нього, зігнувшись, і, закриваючи щитами, він стояв. Мить стояв Асан, дивлячись на них, тоді звів лук проти своїх ворогів, і вони заклякли на місці. І він несподівано попередив лук і, напнувши тятиву, випустив стрілу просто у небо, і ще мить не витримав від неї погляду, доки вона летіла вгору потім кинув на землю лук і вихопив за пліч домбру. Переслідувачі вже йшли на нього у повен зріст, не криючись, але й не надто поспішаючи, просто йшли вперед, переконані у своїй абсолютній перемозі. Хоч у рухах їхніх не чулося ще тієї цілковитої певності, яку має мисливець, коли вже витяг звіра із капкана, а лише та, яку має мисливець, коли бачить, що звір у капкані вже спійманий і лишається лише вміло схопити його І раптом пісня закотилася луною над степом і горами Пісня талановитого юного поета Акина Асана Жірау Голос його дзвонив і рвався високо поза хмари Як та стріла, яку запустив він останній у небо І такий сильний і пронизливо чистий він був що чутно було його в Іаулі, і, і звалося на багато-багато кілометрів навкруги, чи на весь казахський степ, чи ніби принишк, прислухаючись до пісні Асана Небо!